Пророк Езекил Пророк Езекил е син на Вузия, свещеника, което значи, че той е пророк от коляното на свещениците. Той е бил заведен в плен от Навуходоносор в Вавилон в 599 г. преди Христа. Започнал е пророческата си служба на 30 годишна възраст. Той е пророкувал около. 23 години от 595 до 572 година преди Христа. През първите 8 години той е съвременник на Еремия. По същото време е живял и Данаил. Книгата на Езекил е изпълнена с великолепни видения на божествената слава и на ужасни осъждания на евреите за възмутителното им отношение към Бога. Последната част на книгата съдържа някои предсказания за връщането на евреите. В първа глава се дава признаването на Езекил за пророк и неговото видение за четирите животни, за четирите колела и за престола Божи. С това видение на Езекил се разкрива целият духовен свят в образи. В образа на четирите животни и на четирите колела се разкриват четирите вида групови души, а твърдта, за която се говори, е границата между духовния и умствения или божествения свят. Престолът и дагата и седящият на престола е божествения свят. Значи той е обхванал с ясновидския си поглед. Световете от земята до Божествения свят или света на възвишените Божествени духове, наречен още Девакан. Това показва, че той е първостепенен, посветен с големи възможности. Ще предам цялата тази глава. Както вижда славата на Божествения свят, той пада на лицето си и чува глас, който му говори. Първата глава започва тържествено и величествено последния начин. В 30 лято, четвъртия месец, в петия ден на месеца, когато бях между пленниците при реката Ховар, отвориха се небесата и видях видения Божии. И после биде ръката Господня към мене. И видех Вихрушка и дъща от север, Облак голям и огън плавнал, а около него сияние. И отсред него се виждаше нещо на глед като халколиван отсред огъня. С това е оказано пробуждането на свръхсъзнанието на пророка, което е подобно на преживяването на един съвременен професор, Херман Бек, за когото споменах по-рано. Такова е преживяването на всички мистици при пробуждането на тяхното висше съзнание. По-нататък Езекил казва: И отсред него се виждаше още подобие на четири животни. Видът им беше това. Имаха подобие човеческо, и всяко имаше четири лица, и всяко от тях имаше четири крила. И нозете им бяха нозе прави. И стъпката на но ногата им е подобна на стъпката на телешка нога. И пущаха искри като лице на мед лъскава. И имаха человечески ръце отдолу под крилата си на четирите си страни. И четирите имаха лицата си и крилата си. Крилата им се държаха едно с друго, не се обръщаха като ходеха, срещу лицето си ходеха всяко. И за подобието на лицето им, четирите имаха лице човеческо, и лице лъвско към дясната страна, и четирите имаха говеждо лице към ляво, и четирите имаха орлово лице, и лицата им бяха така. А крилата им бяха разтворени нагоре. Две на всяко се съединяваха едно с друго и две покриваха телата им. И ходеха всяко срещу лицето си, дето се носеше духът, там ходеха. Като ходеха, не се обръщаха. А за подобието на животните, видът им бе като горещи огнени въглища, като вид на свещи, който ходеше между животните. И огънят беше светъл, и светкавица изхождаше из огъня, и животните тичаха и се връщаха като вид на светкавица. И като видях животните, ето, едно колело на земята при животните до четирите им лица. Видът на колелата и направата им бе наглед като хризолит. И четирите имаха същото подобие, и видът им и направата им бяха като чели. Колело сред колело. Когато ходеха и се въртеха на четирите си страни, не се обръщаха като ходеха, а кръговете им бяха високи и страшни и кръговете им пълни с очи около тези четири. И когато животните ядяха, ходеха и колелата при тях. И когато животните се възвишаваха от земята, възвишаваха се и колелата. Където ходеше духът, там ходеха защото духът на животните беше в колелата. Когато Онези ходеха, водеха и тези и когато Онези стоеха, стоеха и тези. И когато Онези се възвисяваха от земята и колелата се възвисяваха срещу тях, защото духът на животните бе в колелата. И подобието на твърта, която бе над главите на животните, беше на глед страшен кристал разпростран над главите им а под твърта бяха разпрострени крилата на едно към друго две имаше всяко от сам и две от там с които покриваха телата си и като ходеха чувах хвученето на телата им като хвученето на много води като глас на всесилна го и гласа на говоренето като глас на войска. Когато стоеха, сваляха крилата си, и ставаше глас отгоре из твърта, която бе над главите им. И отгоре на твърта, която бе над главите им, видеше се подобие на престол, като вид на камък сапфир, и върху подобието на престола подобие като вид човечески, седящ отгоре на него. И видех нещо на глед като халколиван, като зрак на огън в него наоколо. От вида на чреслата му и нагоре и от вида на чреслото и надолу видех като зрак-огън и имаше сияние наоколо. Като вид на дъга, която става в дъждовен ден. Така бе видът на сиянието наоколо. Такъв бе видът на подобието на славата Господня, и като видях, паднах на лицето си чух глас, който говореше. И във втората глава продължава. И рече ми: Сине, человечески, стъпи на нозете си и ще ти говоря. И като ми говореше, влезе в мене духа, и ме постави на нозете ми и чух оногос, който ми говореше. Този, който му говори, го праща при евреите да им говори да се върнат в правия път. В тази глава е описано посвещението на Езекил, при което е имал откровение на божествения свят и са му разкрити велики неща, за които само загатва четирите животни, колелата и престола, това е една картина от висшата човешка природа, която е троична и която се разкрива при високо посвещение, когато човек проникне в божествения свят, където се среща с херовимите и серафимите и Словото, което ги оживява, които се представили от животните и колелата. Който се е занимавал с кабала, знае, че най-висшата сефирота е наречена венец или още колело, която отговаря на серафимите, а животните представят следващата сефирота, която отговаря на херовимите и са наречени в Кабала свещените животни. Забележително е обращението, с което се обръща Господ към пророка, сине човечески. Това е титла, която се дава за високо посвещение докато «Син Божи» е титла за най-високо посвещение. Като го праща при евреите, Бог му казва «Дали ще те послушат или не, не е важно. Важно е да знаят, че има пророк всред тях. Към края на главата му се дава друго видение. Гласът, който му говори, му казва «Ти обаче, сине човечески, Слушай това, което аз ти говоря. Не ставай отстъпник, като този отстъпнически дом. Отвори устата си и изящ това, което ти давам аз. И видех, и ето ръка простряна към мене, и в нея свитък книга, и разви го пред мене, и бе писано вътре и извън, и в него написани бяха плачове, ридания и горко. В трета глава продължава и рече ми: Сине човечески, изяж това, което намираш. Имаш този свитък и иди да говориш на Израилевия дом. И отворих устата си и нахрани ме с този свитък и рече ми: Сине човечески, нека яде коремът ти и нека се наситят червата ти от свитъкът, който ти дава аз. И изядох го и стана в устата ми като мед от сладост, и рече ми, Сине човечески, иди, и влез в Израилевия дом и говори думите ми на тях. Свитъкът с писмото върху него е божествената мъдрост, която Бог предава на пророка, която включва и кармата на народите, и за това той казва, и в него имаше писано плачове, ридания и горко. Това се отнася до кармата, която се изявява и носи страдания. по Бог му казва: Направих лицето ти силно против лицата им и челото ти силно против челата им. Като Адаман, по-твърд от камък, направих челото ти, за да не се обоиш от тях и да не се разтрепериш от лицето им, защото са дом от стъпник. И рече ми, Сине човечески, всичкото ми слово, което говоря, вземи в сърцето си и послушай с ушите си и иди и слез при пленниците, при синовете на людите си и говори и кажи им. Така говори Господ Яова и послушат или не послушат. От 12 стих нататък се казва И подигнеме духът, и чух зад себе си глас на велик трус, който говореше Благословенна славата Господня от делото му И чух хвученето на крилата на животните, които се скриляваха едно с друго И тропането на колелата срещу тях, и глас на голям трус и възвиси ме въздухът и ме взе. И в разпалването на духа отидох в огорчение. Но ръката Господня бе крепка върху мен и отидох при пленниците и стоях седем деня в смайване. От 16 до 20 стих изнася два важни окултни закона. И след седем дни Биде Словото Господне към мене и рече ми. Сине Человечески, поставихте страж над Израилевия дом. Слушай, прочее, Словото от устата ми и свести ги от моя страна. Когато говоря към беззакония, непременно ще умреш. И ти не го свестиш и не говориш, за да предпазиш беззаконния от беззаконния му път, тъй да, да спасиш живота му. Онзи беззаконник ще умре в беззаконието си, но от твоята ръка ще предиря кръвта му. Ако ли ти свестиш беззаконния, но той не се върне от беззаконието си и от беззакония си път, той ще умре в беззаконието си, а ти ще избавиш душата си. Друго положение. Ако се върне праведния от правдата си и направи беззаконния, и аз ще изгубя търпението си пред него, и той ще умре в греха си и правдата, която е правил няма да се помене, но от твоята ръка ще придира кръвта му. Но ако ти свестиш праведния, за да не греши, и той не сгреши, праведният непременно ще живее, защото се свести и ти си избави душата си. По-нататък се казва И ръката Господня биде върху мене и рече ми Стани, излез на полето и там ще ти говоря и станах и излязох на полето. И ето славата Господня стоеше там, като славата, която видях, при реката Ховар, и паднах на лицето си. И влезе Духът в мене и постави ме на нозете ми и рече: Господ му дава нареждания да извърши една магическа операция която отразява съдбата на еврейския народ. В четвърта глава Господ дава на пророка няколко магически операции, чрез които изразява кармата на евреите как ще се прояви. От тях можем да извадим следния закон. Когато искаш да произведеш доброто или злото върху даден човек или народ, ще направиш магическа операция, която изразява това, което желаеш да дойде върху човека или народа. В дадения случай Господ произвежда магическата операция чрез пророка, като него го поставя в това положение, в което ще постави целия еврейски народ. В пета глава дава магически операции пак в същия дух. По-нататък в главата се казва «Какво ще стане с евреите» които са осквернили Божието светилище и се казва, че ще бъдат изтребени с нож, с мор, с глад и с диви зверове. От това изваждаме закона, че онзи, когато Бог е призовал да му служи и който е обещал, че ще служи на Бога, ако се отклони съзнателно от изпълнението на Божията воля, ще го сполети голямо зло, по-голямо, отколкото злото, което може да дойде върху този, който не познава Бога и не е дал обещание да му служи. Този закон ще спазва много строго в окултните школи. Шеста глава продължава да изрежда от какво ще пострадат евреите заради отстъпничеството си. Седмата глава се обяснява закона на кармата, как действа индивидуално и колективно. В 8 и 9 стих се казва Сега тутъх си, ще излея гнева си върху тебе и ще свърша яростта си върху тебе и ще те съдя според пътищата ти и ще ти въздам за всички твои мерзости. И окото ми няма да пощади и няма да помилва според пътищата ти ще ти въздам и мерзостите ти ще бъдат върху теб и ще познаете, че Аз съм Господ, който поразява. В осмата глава Бог пренася пророка Духом в храма в Ерусалим и му показва всичките мерзости, които вършат еврейските старейшини, свещеници и народ. В 9 глава се описва изпълнението на кармата, във видение пророкът вижда, че слизат шест души в храма, един облечен в ленена на дреха, смастилница и казва му Господ да мине през града и да бележи смастило по челото у нези мъже, които стенат и плачат заради всичките мерзости, които стават в града. А на другите казва да минат през града и да избият всички, които не са белязани, като почнат от старейшините. В десета глава се повтаря видението на четирите животни, което видя по-рано, но сега ги вижда в храма и ги вижда като херовими. От 13 до 15 стих се казва А за колелата Те се зовеха както слушах Галгал -гал. и всяко имаше четири лица. Лицето на единия е лице Херовимско и лицето на втория лице човеческо, и лицето на третия е Лъвово и на четвъртия лице Орлово. И Херовимите се възвисиха. Това е животното, което видех при реката Ховар. В 11 глава Видението продължава и пророкът вижда как Бог започва да поразява първенците и започва да се моли за милост. Тогава Бог казва, че ще събере всички израилеви синове, разпръснати между народите и казва «И ще им дам ново сърце и дух нов ще туря в тях и ще отнема каменното сърце от плата им и ще им дам плъцко сърце, за да ходят в повеленията ми». И да пазят съдбите ми и да ги вършат, и ще ми бъдат люди, и аз ще им бъда Бог. А на който сърцето ходи според желанието на гносотиите им и мерзостите им, техния път ще въздам на главите им. Говори Господ Яова. След това духът го пренася при пленниците в халдейската земя. В 12 глава пак се дава една магическа операция, която показва как ще бъдат разпръснати евреите между народите заради греховете им. В 19 стих се казва Защото земята му да запустее от пълнотата си, заради беззаконията на всички, които живеят в нея». С това се изразява закона, че изобилието и плодородието на земята зависи от изпълнението на волята Божия или общо казано от живота на хората. Ако живеят добре, според законите на природата, ще им даде плодородие. Ако не живеят добре, ще има намаляване на плодородието. В 13 глава се говори против лъжливите пророци, които Бог не е проводил. Казва се, и Слово Господне биде към мене и рече Сине Человечески. Пророчествай върху Израилевите пророци, които пророчестват и кажи на тези, които пророчестват от свое сърце, слушайте Словото Господне. Така говори Господ Еова. Горко на глупавите пророци, които ходят под Ирдуха си, и не са видели никакво видение. Израилю, Твоите пророци са като лисиците в пустинята. Видяха суети и лъжливи прорицания, като казват Господ ни говори, а Господ не ви е проводил. И направиха човеците да се надеят, че думата им ще се изпълни. Не видехте ли Суетни видения И говорихте лъжливи прорицания И говорите Господ рече Когато аз не съм говорил Защото така говори Господ Еова Понеже говорихте суети И видехте лъжи Затова ето аз съм против вас Говори Господ Еова и ръката ми ще бъде върху пророците, които гледат суети и проричат лъжи. Те не ще бъдат в съвета на людете ми. И в написанието на Израилевия дом няма да се напишат, нито ще влязат в Израилевата земя. Последният стих се отнася до бялото братство, наречено «Съвет на людете ми». Лъжливите пророци не могат да влязат в него. Цялата глава е написана в този дух против лъжливите пророци. В 14 глава се изнася един важен окултен закон, според който, когато човек живее в сърцето си с известни идоли и заблуждения и дойде пророкът, да търси Господа, Господ казва Аз, Господ, ще му дам ответ от мене си, и ще поставя лицето си против онзи човек, и ще го направя беглец и пословица, и ще го отсека отсред людете си, и ще познаете, че Аз съм Господ, и в 12 стих казва: Сине човечески, когато някоя земя ми се греши с тежко престъпление, тогава ще простра ръката си върху нея и ще се круша подпорката й от хлеб и ще проводя глад върху нея, и ще отсека от нея човек и скот. В 15 глава се изнася същия закон за запустението на земята поради греховете на хората. В 16 глава говори за пътя за развитието на еврейския народ и заради страшните му престъпления, заради които Господ го отхвърля. В 17 глава в поетична форма прокарва закона че без Бога всички усилия на човека остават безплодни, а с помощта на Бога, даже и сухото дърво ще се раззелени. В началото на 18 глава се говори, че съдбата на човека зависи от неговия живот. Според делата му, ще бъде и животът му, и съдбата му. По-нататък изяснява закона, че синът няма да понесе беззаконието на баща си, и бащата няма да понесе беззаконието на сина си, правдата на праведния ще бъде върху него, и беззаконието на беззаконния ще бъде върху него. Това е първото положение. Тук ясно е изразен Законът за кармата, че всеки носи последствията на своя живот, а не страда от чужди грехове, както учи съвременната теория за наследствеността. Второто положение на Закона е но ако беззаконният се върне от всичките си грехове, които е сторил, и направи съдба и правда, непременно ще живее, няма да умре. Всички негови беззакония, които е направил, няма да му се поменят, но в правдата, която направи, ще живее. Когато обаче праведният се върне от правдата си и стори неправда и направи всички мерзости, които беззаконният прави, тогава ще живее ли? Всичката му правда, която е направил, няма да се помене. В беззаконията си, в което е живял, и в греха си, които е съгрешил, ще умре. 19 глава е поетично описание на живота на евреите. 20 глава Бог припомня на Езекил цялата история на еврейския народ да я каже на един от старейшините, дошъл при него, и че през всичкото време евреите са били отстъпници и са се кланили на идоли и в името Божие са вършили мерзости. В 21 глава също напомня на евреите за греховете и престъпленията им и им казва, че смеч ще ги порази. В 22 глава пак се говори, че Бог ще накаже евреите заради греховете им. В 23 глава говори пак за евреите, че ще ги предаде в плен заради греховете им. В 24 глава е показана една магическа операция, с която се показва какво ще стане с Израил. Яростта и гневът Божий, това е проявата на кармата на даден народ. Защото всеки народ, както и всеки отделен човек, има своя карма и когато назрее кармата, тя се изпълнява. Така че навсякъде в Писанието, където се говори за гнева Божий и за Неговата ярост, се разбира, че кармата на народа е назряла и започва да действа, а кармата се ръководи от Божествената мъдрост. Тук също е прокарана мисълта, че когато човек се радва на нещастието на другите, той си създава карма и ще го сполети същата участ. В 26 глава се дава предсказание за разорението на тир от халдейците, пак поради кармически причини. В 27 глава се говори също за разорението на тир, града, който е бил средище на световната търговия. В 28 глава се дава пророчество за падането на Тирския цар, който се възгордял поради мъдростта, красотата и богатствата си. Също се пророчества за разорението на Сидон. В 29 глава се пророчества против Египет, че ще бъде завладян от Вавилон заради гордостта му и че Господ ще разпръсне египтяните, сред народите и след 40 години ще ги върне отново, но няма да бъдат вече силно царство. В 30 глава се говори пак за разорението на Египет от Вавилон. В 31 глава се говори пак същото. В 32 глава се говори пак за поражението на Египет. В 33 глава се изнася пак законът, че ако грешникът се върне от грешния път, ще се спаси и ако праведника се отклони от правия път, ще умре в греховете си. В 34 глава се говори против пастирите на народа, които криво го ръководят и към края на главата се казва Ще поставя над тях едного пастира и ще ги пасе. Раба си Давида той ще ги пасе и той ще ме пастир, и аз, Господ, ще им бъда Бог. И рабът ми Давид, княз, всред тях. Аз, Господ, говорех. И ще направя с тях завет на мир, и ще махна от земята лошите зверове. И ще обитават в безопасност пустинята, и ще спят под дъбравите. И ще направя тях и околните на гората си благословение и ще свалям дъжда на времето му. Дъжд на благословение ще да е. И дърветата на полето ще дават плода си, и земята ще дава произведенията си. 24-25 стих Тук се говори за новата епоха, когато любовта ще царува между хората и народите. В 35 глава се пророчества за разорението на сир, заради греховете й. В 36 глава се говори против онези народи, които са заграбили земята на Израил и след това се казва, че ще събере отново Израил и казва Ще поръся върху ви, чисти води и ще ви очистя от всичките ви нечистоти и всичките ви идоли и ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре в вас, като отнема каменното сърце от плътта ви, и ще ви дам плътско сърце, и ще вложа вътре във вас духа си, и ще направя да ходите по повеленията ми, и да пазите съдбите ми, и да ги извършвате. 25-27 стих Тук се говори за раждането на новия човек, в когото ще живее духът Божий, и той ще живее по закона на любовта. Това е новата епоха, новата раса, която се приготовлява сега в света. В 37 глава се дава видението за сухите кости, които пророкът оживява и възкресява. И след като говори много, казва се, ще ми бъдат люде и аз ще им бъда Бог. И Давид, рабът ми, ще им бъде цар и ще бъде над тях всички един пастир и ще ходят съдбите ми и ще пазят повеленията ми и ще ги извършват Тук се говори за новото човечество което ще възстанови връзката си с Бога и ще се управлява от посветен цар който ще е във връзка с Бог. Давид, в случая, е царят посветен. В 38 глава се дава едно пророчество на вожда на Рос. Мохос и Товал. Гога и Магога. Мосох, Товал и Рос са страни, които граничат на юг с Персия, а на север се простират в далечния север. В началото на главата Бог казва на пророка да каже, че Бог е против Гога и Магога. И проречи против него и речи, така говори Господ Ейова. Ето, аз съм против тебе, Гоге, вожде на Рос, Мусох и Товел. Трети и четвърти стих. След това му казва да се приготви и казва, и в последните години ще дойдеш върху земя, която се освободила от ножа и се е събрала от много народи върху горите на Израил. И ще възлезеш и ще дойдеш като вихрушка, ще бъдеш като облак, за да покриеш земята, ти и всичките ти полкове и много люде с тебе. Така говори Господ Еова и в онзи ден ще възлезат мисли в сърцето ти, и ще съвещаваш съвети лукави и ще речеш. Ще влеза в земя на села Неоградени. Ще дойде при онези, които живеят в безопасност, за да обереш обир и изкористиш корист. За това си нечеловечески проречи и кажи Гогу. Така говори Господ Ейова. Афонзи ден, когато людите ми в Израил ще живеят в безопасност, ти ще ли да знаеш? И ще дойдеш от местото си, от последните страни на север, ти и много народи с тебе, всички всадници на коне, голямо множество и много сила. И ще възлезеш против людете ми, Израил, като облак, за да покриеш земята. То ще бъде в последните дни. И ще те докарам против земята си, за да ме познаят народите, кога се осветя в тебе, Гоге, пред очите им. Но в онзи ден, в деня, в който Гог дойде против Израилевата земя, гневът ми ще възлезе по лицето ми, говори Господ Еова, защото в ревността си, в огъня на гнева си говорих, и ще призова против него нож по всичките си гори. Ножът на всеки го чоловека ще е против брата му. И ще дойде в съдба против него с мор и с кръв. И ще отдъждя върху него и върху полковете му. И върху многото народи, които са с него. Дъжд на потоп и камъни на градушка, огън и жупел. И ще се възвелича и осветя. И ще стана познат пред очите на много народи, и ще познаят, че Аз съм Господ. И ще ударя лъкът и от лявата ти ръка, и ще направя стрелите ти да паднат от дясната ти ръка, и ще паднеш върху Израилевите гори ти и всичките ти полкове и народите, които са с тебе, ще те предам на пернатите птици от всякакъв вид и на зверовете на полето за изяждане и от оръжията ти ще си кладат огън и ще направя святото си име познато сред людете си в Израиля и не ще оставя да умърсят вече светото ми име и ще познаят народите, че аз съм Господ свети в Израил. 38 и 39 глава се дава едно голямо пророчество, за което могат да се правят много тълкования, но какво точно е казано, не може да се каже. Може да се отнесе към края на петата раса, която ще свърши с война на всички против всички. Може да се отнесе и по други събития, но понеже всички пророчества на Езекил са се сбъднали, и това ще стане, когато е определено, когато назрее кармата на нашата раса и трябва да дойде новата раса, върху която Господ ще излее духа Си. И в края на 39 глава се казва: И не ще да скрия вече лицето си от тях, защото излях духа Си върху Израилевия дом, говори Господ. Тук пак се говори за хората на новата епоха. От 40 глава започва едно видение, което се описва в останалите 8 глави до 48, включително. В 25-та година след пленяването в Вавилон и 14 години след превземането на Иерусалим, пророкът казва: Ръката Господня биде върху мене и заведе ме там, чрез видение Божие, ме заведе в Израилевата земя и ме тури върху една висока планина, на която към пладне като да имаше здание на град. Там вижда един човек, който има мярка в ръката си и който започва да разправя на пророка мерките на зданието, което вижда, което е храмът Божий, който за бъдеще трябва да се съгради в Ерусалим и му показва всички мерки и дължина, широчина и височина, и двора, и най-после и града. Както храмът, така и градът, са 4 четириъгълни и се разпределят между 12-те племена израилеви. Така че както храмът, така и градът се разпределят на 12 части, които отговарят на 12-те синове на Яков, които имат отношение към 12-те знака на зодиака и 12-те дома на хороскопа. Ще цитирам последните 5 стиха. От 46 глава, където се описва градът. И тези са изходите на града. Север, 4500 мерки. И портите на града ще са според имената на племената Израилеви. Три порти на север. Портата Ровимова е дна. Портата Юдина е една, и портата Левиева е една. И към източната страна 4500 мерки и три порти портата Йосифова е една, портата Вениаминова е една, и портата Данова е една. И към южната страна 4500 мерки и три порти портата Сионова е една, Портата Исахерова една и портата Завилонова една. Към западната страна 4500 мерки и три порти портата Гадова една, портата Сирова една и портата Нефталимова една. Окръжността ще е 18 000 мерки, и името на града от този ден ще бъде Ейова Шама. Както от това грандиозно видение, което се описва в последните 8 глави, така и от видението от първите 2 глави, се вижда, че Езекил познавал много дълбоко окултната наука и е имал високо посвещение. Бил е във връзка с Божествения свят, с Божествения дух, който го е ръководил. И както казах по-рано, и с самото обращение, с което Бог се обръща към него, се показва едно високо посвещение, защото в мистериите това име се дава на един посветен от третото велико посвещение. Син човечески, който е развил бодическото си тяло или тялото на мъдростта и в това видение се казва, че го е завел духа на една висока планина. Планината е символ на божествения свят. Оттам той съзерцава бъдещото човечество, бъдещата раса, която ще слезе на земята. Четириъгълната форма на храма и награда показва, че това, което той съзерцава в божествения свят, ще се реализира на физическия свят, защото квадратът е емблема на физическия свят. Мерките, които дава, са също така забележителни. 4500, ако го съберем кабалистически, 4 плюс 5 е равно на 9. А числото 9 е число на един завършен цикъл, един резултат, който ще се изяви на Земята. Четирите страни на града, с потрите порти, показва четирите рода сили, които вземат участие в провеждането на този Божествен план – а трите порти това са емблема на сили, които действат от трите свята – физическия, духовния и божествения – за реализирането на божествените идеи. Също така дължината на окръжността – 18 000 – е равна пак на 9. Така че от това се вижда, че Езекил е познавал много добре кабала, астрологията, магията, окултния символизъм който е езикът, на който посветените разкриват своите тайни. Това са само бегли наброски, жалони, които ни показват посоката, в която трябва да изследваме книгата на Езекил, за да разберем нейният дълбок, вътрешен смисъл. Забележително е също името на града. Ейова Шама В цялата книга на Езекил има нещо Апокалиптично, което е подобно на откровението на Йоанн, който също описва град с 12 порти.